16. Я спустився на квартал нижче будинку Лінди Рендел, а мої думки та емоції вирували набагато лютішою грозою, ніж та, що зараз атакувала місто і простори озера. Я викликав таксі з телефону автомату біля заправки і стояв під туманом, дощем. Притулившись спиною до стіни будинку, насупившись і чекаючи, я втратив довіру Мерфі. І не мало значення, що я все це зробив тільки для того, щоб захистити і її, і себе. Благородні наміри нічого не значать. Важливим є результат. А результатом моїх дій була нахабна брехня одній з небагатьох людей, яку я міг би називати другом. Я сумніваюся, що все мною зроблене забудеться, навіть якщо я знайду відповідальну особу чи осіб, навіть якщо придумаю, як їх притягнути до відповідальності, і якщо зроблю для Мерфі її ж роботу. Я обдумував цю тему і подібні питання пререченості і похмурості, коли чоловік у низько насунутому на обличчя капелюсі Проходив повз мене та зупинився на півдорозі, розвернувся і заїхав кулаком мені в живіт. В голові пролетіло тільки не знову, а він вдарив мене в друге і в третє. Кожен удар бив мене внутріші, відкидав мене назад до непохитної стіни і мене знову занудило. Дихання вилітало з рота дрібним, задушливим подихом, і навіть якщо б я вже підготував закляття, то мені просто не вистачило б дихання, щоб його вимовити. Я зігнувся, і коли він перестав мене бити, то кинув на землю. Ми знаходились на добре освітленій заправці десь біля півночі в п'ятницю ввечері, і все, що мій нападник робив, вироблялось просто на очах у всіх машин, проїжджаючих повз. Звичайно, він не збирався мене вбивати. Хоча, напевне, в той момент я був надто втомлений і почувався занадто погано, щоб перейматися цим. Якусь мить я лежав ошелешений. Відчував запах поту і одеколону нападника. І до мене дійшло, що це той самий чоловік, який напав на мене напередодні. Він схопив мене за волосся, смикнув голову вгору, із чутним клацанням сталевих ножиць Відрізав велике пасмо мого волосся Потім відпустив Після цього кров застигла у мене в жилах Цей чоловік відрізав моє волосся Тобто його можна використати майже в будь-якій магії В будь-якому смертельному заклятті І я не зможу нічого зробити, щоб це зупинити Чоловік повернувся до мене спиною і перейшов на щось середнє між кроком і бігом. У пориві паніки і відчаю я стрибнув на його ногу, обхопив за коліно і сильно смикнув. Я почув характерний хлопок, а потім чоловік закричав «Сучий син!» і важко впав на землю. Дуже великим, з кісточками, кулаком він вхопився за моє волосся. Я спробував вдихнути і стрибнути на цю руку. Капелюх нападника впав, і я впізнав. Це один з людей Джонні Марконе, той самий, який переслідував мене від готелю в четвер у день, той самий, який кульгав після того, як пробіг за мною кілька кварталів. Вочевидь, у цього кульгавого було щось з коліном, і я щойно пошкодив його ще більше. Я скопив його за зап'ясток і тримав обома руками. Взагалі я не дуже сильна людина, але зроблений ніби з дроту. І до того ж впертий, як чорт забирай. Я зігнувся навколо його зап'ястка і тримався, намагаючись розчепити його товсті пальці. Кульгавий спробував відсмикнути руку. У нього там багато м'язів на цій руці. Але їх недостатньо, щоб перенести вагу всього мого тіла. Він відштовхнув мене іншою рукою, намагаючись зіштовхнути з себе, а потім почав знову бити кулаком. — Відпусти мене! Чорт забирай! — кричав кульгавий. — Ану відчепись! Я згорбився, опустив голову, розправив плечі, але тримався. Якби я міг впиватися великими пальцями в його сухожилля досить довго, то його рука розтиснулася б, яким би сильним він не був. Я спробував переконати себе, що його зап'ясток як пластилін, а мої пальці тверда сталь, і продовжував хапатися за нього і триматися з усіх сил, і відчув, як його пальці почали розкриватися. І побачив темні, тонкі пасма свого волосся. «Ісус Христос!» – вигукнув хтось. Гей, Майк, а ну давай сюди!» І я почув, як хтось біжить. А потім кілька молодих хлопців, одягнених у спортивні костюми і кросівки, підійшли і стягнули мене з кульгавого. Я щось незв'язно викрикнув, коли мої руки зісковзнулись з його зап'ястка. Частина волосся випала на мокрий бетон, але більша частка залишилась в його руках. — Легше, легше, чувак! — сказав один із хлопців, відтягуючи мене. — Спокійно! Боротися з ними було марно. Натомість я зібрав останні сили, затамував подих і зміг тільки викинути... — Гаманець! У нього мій гаманець! Ну, враховуючи те, як я був одягнений, порівняно з костюмом і пальто Кульгавого, це була очевидна брехня, яка ніколи б не спрацювала. Але Кульгавий розвернувся і почав поспішати. Двоє чоловіків відпустили мене збентежено. А потім рушили геть, поспіхом повертаючись до своєї машини. Я на силу звівся на ноги і побіг за Кульгавим, Хриплючи, як дірявий акордеон. Нападник попрямував через дорогу до машини, і коли я добіг до нього, той вже сів на неї і завівся. Я зупинився в хмарі вихлопних газів, і тупо дивився вслід його заднім фарам, коли той ховався у тумані і дощі. Серце калатало в грудях, і не сповільнювалося навіть після того, як я відновив дихання. Моє волосся. Тобто тепер у Джонні Марконе є пасма мого волосся. Тобто він може віддати його комусь, хто використовує магію, і зробити зі мною все, що йому чорт забира і заманеться. Вони могли б використати моє волосся, щоб вирвати серце з грудей, так як зробили з Дженніфер Стентон, Томмі Томом і бідолашною Ліндою Рендалл. Марконе двічі попереджав мене зупинитися. Тобто тепер він, певне, збирається покінчити зі мною раз і назавжди. І через секунду моя втома і страх згоріли у раптово спалахнувшому гніві. «А от хрін тобі!» – прогорчав я. «Хрін тобі, а не мій труп!» «Все, що мені зараз потрібно, це знайти їх, знайти Джонні Марконе». Знайти кульгавого і знайти чарівника Марконе, ким би той не був. Відшукати їх, повернути моє волосся, розкласти їх як страйк в боулінгу і натравити на них Мерфі. Їй-богу, я не збираюсь здаватися. Ці виродки не жартують. Вони вже намагалися вбити мене одного разу, тож прийдуть за мною знову. Марконе «І його хлопці? Ні, подумалось, не Марконе. У цьому немає жодного сенсу, ну, якщо тільки банда Марконе не займається третім оком з самого початку. Якщо на Марконе працює чарівник, то навіщо йому мене підкупати? Він міг просто взяти волосся, коли послав бандита збитою, і міг би вбити дуже давно». Чи це все ж Марконе? Чи, може, просто його головоріз мостить дупу на два стільці? Ну, зрештою, це не має значення. Значення в одному. У когось пасма мого волосся. І якийсь чарівник десь хоче мене вбити. Ким би не був цей чаклун, він просто аматор. Я переконався в цьому, коли знищив його закляття для Тіні. Він не вистоїть проти мене при прямій конфронтації. Тобто у нього, напевно, багато гонору і звичайної грубої магічної сили, щоб через бурю керувати демоном. Але він більше схожий на великого незграбного підлітка, що не знає, якою силою він керує». А у мене є більше, ніж просто сила, більше, ніж звичайний гонор. На моєму боці тренування, досвід і кмітливість. А також в цей момент я настільки одурів, що готовий був гризти нігті на руках. Людина тінь ще не в змозі дістати мене. У нього немає такої сили. І йому доведеться чекати бурі, щоб використати її силу для мого вбивства. «Ще є час. Є час працювати. Тож, якщо дізнатися, куди кульгавий забрав моє волосся, то можна піти слідом». А відповідь прийшла до мене миттєво і здавалась надиво простою. «Якщо волосся можна використати як зв'язок з рештою мене, то можна зробити і навпаки – створити зв'язок від мене до волосся. Чорт забирай». Його ж можна просто дистанційно підпалити з моєї квартири. Але формула такого закляття була б до біса заплутаною. Мені потрібен Боб. Боб може допомогти мені скласти закляття, вираховувати формулу за лічені хвилини, а не години чи дні. Я скривився. Боба не буде ще майже 24 години». А у мене ніяк не вийде самостійно вивести цю формулу менш ніж за 10-12 годин, та й мені не здавалось, що мій мозок зараз достатньо клепку має, щоб зробити серйозні розрахунки. Можна ще подзвонити Мерфі. Вона 100% знає, де ховається Марконе, а Кульгавий, напевно, десь поблизу. Вона могла б підказати мені, принаймні, як знайти джентльмена Джонні, кульгавого і людину тінь, але тепер вона цього не зробить. А якщо їй скаже, то зажадає знати всю історію, а після того, як я їй розповім все, вона сто відсотків спробує узяти мене під охорону або одне щось безглузде на кшталт цього. Я з силою стиснув кулаки і нігті впилися в долоні. Так, на днях їх треба підстригти. Я подивився на них. А потім поспішно перейшов вулицю, щоб стати під ліхтарями, і втупився на свої руки. Під моїми нігтями була кров. Там, де вони дряпали за п'ясток кульгавого. Я відкинув голову назад і засміявся. Що ж, у мене, схоже, є все, що потрібно. Під дощем я присів навпочепки на тротуар. Шматочком крейди, що завжди тримаю в кишені куртки, я накреслив коло на бетоні, що оточував мене. Потім зішкріб кров з-під нігтів і поклав її на бетон між ногами. Кров виблискувала під дрібним дощем. Наступна частина забрала у мене трохи часу, але я вдовольнився використанням вже знайомого мені закляття «стеження» замість того, щоб намагатися модифікувати його на щось більш гідне. Я висмикнув кілька волосинок з носа і поклав їх у коло, поверх шматочків шкіри та крові кульгавого. Потім доторкнувся пальцем до кредяного кола і направив у нього енергію, замкнувши його. Я зібрав усі свої сили, гнів, страх, болю в голові, нудоту в шлунку, і вклав її в закляття... «Сегуй вотро, тестатум». Потім відчув приплив сили, яка сконцентрувалась в моїх ніздрях і змусила мене чхнути кілька разів поспіль. А потім до мене дійшов досить сильно запах одеколону кульгавого. Я підвівся, рухом ноги розімкнув коло і вийшов з нього. Потім повільно обернувся по колу. Запах кульгавого долинав до мене з південного заходу, напрямку багатих передмість Чикаго. Я знову засміявся. Цей сучий син у мене в руках. Можна простежити за ним до Марконе або до того, на кого він працював. Але треба робити це зараз. У мене немає достатньо крові, щоб протриматися довго у заклятті. «Привіт, друже!» Таксист висунувся з вікна і подивився на мене. Двигун працював на холостих обертах, а кінчик сигари світився помаранчевим кольором. Я витріщився на нього на секунду. «Що?» Він насупився. «Ти що, глухий? Хтось викликав таксі?» Я посміхнувся йому. Все ще злий, все ще трохи не в собі, все ще прагнучий піти і вибити зуби кульгавому і людині тіні. «Це я викликав!» «Як завжди, дивний пасажир!» Зітхнув водій. «Сідай!» Я сів, закрив за собою двері. Таксист підозріло подивився на мене в дзеркало і запитав. «Ну, і куди їдемо?» «Дві зупинки», – сказав я йому, дав адресу квартири і відкинувся на сидіння, автоматично повернувши голову на південний захід. Туди, де були люди, які хотіли мене вбити. «Це один». Сказав він. «А де номер два?» Я звузив очі. Мені потрібні були деякі речі з моєї квартири. Талісмани, чарівна паличка, посох і оберіг на усілякий випадок, можливо, врятує життя. А після цього мені потрібно серйозно поговорити з одним із найбільших гангстерів Чикаго. Скажу, коли приїдемо...